156. Cele patru adevăruri nobile și calea de mișloc Cele patru adevăruri nobile conțin miezul învățăturii sale. El le-a predicat în prima sa cuvântare de la Benares la scurt timp după trezire în fața celor cinci vechi însoțitori ai săi. Primul adevăr privește suferința sau durerea. Pentru Buda, ca și pentru majoritatea gânditorilor și religioșilor indieni de după Upanishade, totul este suferință. Într-adevăr, nașterea este durere, bătrânețea este suferință, boala este suferință, moartea este suferință. A fi unit cu ceea ce nu-ți place înseamnă suferință. A fi despărit, de ceea ce-ți place, a nu poseda ceea ce dorești înseamnă suferință. Pe scurt, orice atingere cu oricare din cele cinci scandal, implică suferința. Skanda se scrie S-K-A-N-D-H-A. Precizăm că termenul duca se scrie D-U-K-K-H-A, de obicei tradus prin durere sau suferința, are un sens mult mai larg. Diferitele forme de fericire sau chiar anumite stări spirituale obținute prin meditație sunt descrise ca fiind duca. După ce făcusă elogiul beatitudinii spirituale a unor asemenea stări yogice, Buddha adaugă că ele sunt impermanente, Duca și supuse schimbări. Ele sunt duca tocmai pentru că sunt impermanente. Nota 1. Scolastica budistă a distins trei feluri de duca. Duca, suferința obișnuită. Duca, suferința având de drept cauză schimbarea. Și duca, ca stare condiționată. Dar deoarece totul este condiționat, totul este duca. Închei okay, Nota. După cum vom vedea, Buddha reduce eu la o combinație de cinci agregate, Skanda, de forțe fizice și psihice, și el precizează că Duca înseamnă în cele din urmă toate cele cinci agregate. Al doilea adevăr nobil identifică originea suferinței Duca în dorința sau pofta sau seta, Tana, care determină reîncarnările. Tana se scrie T-A-N-H-A. Această sete caută mereu noi satisfacții. Se vor distinge dorința de satisfacere a plăcerilor, simțurilor, dorința de perpetuare și dorința de extinție sau autoanihilare. Să remarcăm că dorința de autoanihilare este condamnată la fel ca alte manifestări ale setei. Într-adevăr, fiind ea însă și o poftă, dorința de extinție, care poate mâna spre sinucidere, nu constituie o soluție, deoarece nu oprește circuitul etern al transmigrărilor. Al treilea adevăr nobil proclamă că eliberarea de durere, duca, constă în abolirea poftelor, Tana. Ea echivalează cu Nirvana. Într-adevăr, unul din numele Nirvanei este stingerea setei, Tana Kaya. Se scrie T-A-N-H-A-K-K-H-A-Y-A. -K -K -A -A. În fine, al patrulea adevăr revelează căile care duc la încetarea suferinței. Formulând cele patru adevăruri, Buddha aplică o metodă a medicinei indiene, care întâi definește boala, apoi descoperă cauza, pe urmă decide suprimarea acestei cauze și în cele din urmă prezintă mișloacele prin care se poate suprima. Terapeutica elaborată de Buddha constituie într-adevăr al patrulea adevăr. Ea prescrie mijloacele de a vindeca de răul existenței. Această metodă este cunoscută sub numele de calea de mijloc. Într-adevăr, ea evită cele două extreme, căutarea fericirii procurate prin plăcerea simțurilor și calea contrară, căutarea beatitudinii spirituale printr-un ascetism exagerat. Calea de mijloc se mai cheamă calea cu opt brațe pentru că ea constă din 1. Punct de vedere sau opinie corectă sau adevărată 2. Gândire corectă 3. Vorbire corectă 4. Activitate corectă 5. Mișloace de existență corecte 6. Efort corect 7. Atenție corectă 8. Concentrare corectă Butare vine obosit asupra celor 8 reguli ale căii, explicându-le în diverse echipuri căci se adresau unor ormentii diferite. Aceste 8 reguli erau uneori clasate după obiectivul lor. Așa, de exemplu, un text din... Maji Haman un roman 301, definește învățătura budistă drept. 1. Conduită etică, sila; 2. Disciplină mentală, samadhi. 3. Înțelepciune, pana sau preșna. Conduita etică întemeiată pe dragostea universală și compasiunea pentru toate ființele constă de fapt din practicarea celor trei reguli, ale căii cu opt brațe, anume vorbirea dreaptă sau justă, activitatea corectă, trăirea corectă. Denumărate texte explică ce se înțelege prin aceste formule. Nota 2 de exemplu, vorbirea dreaptă înseamnă abținerea de la minciună, de la defăimare și calomnie, de la orice cuvânt brutal, injurios sau răvoitor, pe scurt de la pălăvrăgeală. Regula activității corecte interzice budistului să ucidă, să fure, să aibă raporturi sexuale ilegitime, etc. Trăirea corectă exclude profesiunile dăunătoare altora. Închei nota. Disciplina mentală, samadhi, constă din practicarea ultimelor trei reguli ale căii cu opt brațe, efortul, atenția și concentrarea corectă. E vorba de exerciții ascetice de tip yoga, asupra cărora vom insista mai departe, căci ele constituie esențialul mesajului budic. În ce privește înțelepciunea, prașna, ea rezultă din respectarea primelor două reguli, punct de vedere sau opinie corectă și gândire corectă.